Farkas a veremben. Este volt. Gibson tessék lássékból néhány embert küldött az indián üldözésére. Ezek természetesen üreskézzel jöttek vissza. Dr. Willard lakásának egy szobájába helyezte el, ott őriztette. Ezután elment és kihallgatta Fredet, a vendéglőst, majd visszatért a hivatalába és leült az íróasztala elé. Néhány perce dolgozott csak, mikor egy hűvös karikát érzett a tarkójára szorulni. Revolver volt. Nem hallotta a legfinomabb nest sem, pedig az illetőnek be kellett jönnie a szobába. Anélkül, hogy megfordult volna, magasba emelte a két kezét, és csendesen így szólt. Vártalak, Tom Wheeler. Szándékosan hagytam futni az indiánt, hogy megtudja tőle azt, ami ma történt. Csend volt. A hűvös karika mozdulatlanul pihent a tarkóján. Gibson pillantása az övére esett. Az imént még ott volt mint két pisztolya. Most üresek voltak a tartók. Végig futott rajta a hideg, mintha kísértet állna mögötte. Egy kézzel elvette a két revolvereit olyan könnyedén, hogy Gibson nem is érezte. Most egy szomorú, finom, zengésű, félig suttogó hang szólalt meg mögötte. Eloltom a lámpát, Gibson, ne mozduljon meg! Sötétben is százszázalékos biztonsággal látok. A karika már nem volt a tarkóján. Most se hallott lépést, csak egyszerre sötét lett. Ha valaki jön, gondoskodjék róla, hogy ne lépjen be. Nem fűzött hozzá semmi fenyegetést. A serif mégis tisztában volt azzal, hogy szót kell fogadnia. Mikor később Jenkins kopogott, kiszólt, hogy ne zavarja, ledől a kerevetre, mert fáj a feje. Jenkins léptei eltávolodtak. A sötét szobába egy karcsú ány nyugtal nyugtalan járással, és bántó volt, hogy lépései nyomán nem hallatszik hang. Mit akar a bátyámtól, Gibson? Felköttetem. A keskeny ány hirtelen megfordult, és két nestelle után ott állt közvetlenül a serif előtt. A sötét szobába, mint valami éjszakai ragadozó tekintete, zöldesen fény két hűvös tekintetű szem. A sheriff először életébe érzett némi szorongást a szíve körül, – Meg fogsz halni, serif. – Ezzel körülbelül tisztában voltam, Tom Wheeler. – A bátyám ártatlan. – Nehezen fogja bebizonyítani. – Beteg ember, meghalni jött ide. – Meg is fog halni. – Akkor Bouting city az első viharos éjszakán porik ég, és polig fog égni, ahányszor felépítik. – Könnyen lehet, rólad mindent elhizek. – Sheriff, sokszor üldöztél. Sokszor kellett miatt a cikla repedésekben szorongani napokig étlen szomjon. Százszor is megölhetelek volna. Nem tettem. Ezt mindig jól tudom, és a bátyádat mégis fölkötetem. Hiába jössz egészen közel. A haláltól én nem félek. Jobban aggaszt, hogy az emberek már kinevetik errefelé a hatóságokat. Miattad az egész countryba megrendült az igazságba vetett hit. Az emberek nem félnek a törvénytől. Most, ha a véres Tom fivére kötére kerül, kisé helyre áll a tekintély. Tom nem felelt. Be kell tömni valamivel az emberek fülét és a száját, folytatta a serif. Ezért fog a fivéret felett ítélkezni a törvény. A vád bizonyos alapra épül föl. Csikvokkal, a másik cinkosoddal együtt kiszolgáltatta neked az adatokat, amelyek lehetővé tették, hogy meglessél és lelőjél hét embert. Együtt jöttetek a vasúton, tehát kétségtelen, hogy érintkeztetek. De ha ez mind megdől, akkor ott a pálinka. Fivéredet a csempészet itallal tetten értük. Csend volt. Serif, suttogta azután a fantom. Meg akarom menteni a fivéremet. Van rámót? Van. Az ány megállt. Beszélj, sziszegte. A kormányzóval tárgyaltam róla Tom Wheeler. Kiválasztasz tetszésed szerint egy helyet. Ott letelepetsz. Szavadra mondom, és a kormányzó is megígérte, hogy senki sem fog letartóztatni, amíg békességben élsz. És a fivéred is megmenekül. De ha valaha revolvert fogsz, ha valaha kezet emelsz emberre, akkor a fivéred kötélre jut. Erre esküszöm neked. Az ány mozdulatlanul áll. Egy átlátszóan kék szempár foszforeszk a serif felé, aki rendületlen nyugalommal folytatta a mondókáját. A fivéred őrizetben marad nálam, a mint vendégem dr. Petkins néven. Túsznak tekintjük, neked pedig legyen a büntetésed, hogy utolsó gyávának tartsanak. Hogy kénytelen légy minden sértést eltűrni, mert ha kezet emelsz valakire, ha revolvert rántasz, az a fivéred életébe kerül. Tizenöt éves voltál, mikor a hegyekbe kerültél. Sok csapásért. Lehet, hogy lelked nem vagy romlott. Menj hát, és próbálj megjavulni. De előbb tanuld meg, hogy jogodat csak a törvény előtt keresheted. Ha gazembernek neveznek, az becsület sértés. Ha beléd rúgnak, az testi sértés. Hosszú szünet következett. Elfogadom az ajánlatodat, serif, mondta az árt. Akkor gyújtsd meg a villanyt! Ne habozz, Tom Ezen túl engedelmeskedned kell, mert nem parancsolsz többé senkinek, és nem fél tőled senki. Mi biztosít arról, hogy nem fogsz el? Az adott szavamat még sohasem szegtem meg. Különben is, ott van a revolvered. Gyújtsd meg a villanyt, Tom! A szobában világosság lett. Tom elhúzta a függönyöket, hogy ne lássanak be az ablakon. A serif tudta, hogy mindaddig fogoly, amíg ennek az embernek keze ügyébe van a revolvere. Jól megnézte a véres tomot. Meglepte, hogy milyen lágy, fiatalos vonásai vannak. Csak a tekintete és mozdulatai emlékeztettek ijesztőjön kecses, hatalmas, pacskaszerű ragadozóra. És most mi lesz a három gazemberrel, emberrel, Lynch és társaival? Az apám ártatlan volt, és ők gyilkosok. Bizonyítsd be, és akkor felkötik őket. Apádnak pedig visszadják a becsületét. Hogy bizonyítsam be? Annyi fáradtsággal, erővel és leleményességgel amennyi gyilkosságokra használtál. Várjon, én hét emberrel párbajoztam. Senki más nem bántottam soha. Lehet, a többit nem is tudjuk rád Amint látod, a törvény igazságos. Annyi erővel, energiával és ügyességgel, amivel hét bűnöst megöltél, mind a tizedkötére juttathattad volna. Tom ezen elgondolkodott. Az apám azt mondta, hogy Fernandez tudja az igazságot. Kerested volna meg apát halála után Fernandez-t, aki tisztázhatja Arthur Wheeler becsületét, és rávallott volna az állítólagos gyilkosokra. A néma léptek, ismét felé alájártak. Is alá jártak. Sokban igaza van, Gibson, hirtelen megállt. Tanasz szóba megyek. Rendben van. Bár lehet, hogy ez a Fernandez már régen meghalt. Én szívesen segítségedre leszek a nyomozásba, ha hozzám fordulsz. Elfogadom, mondhatom. De mi biztosít arról, hogy szóban nem fogad el? Gibson egy írást vett elő, amelyen ez állt. Tom Wheeler ellen minden további eljárást, vizsgálatot és körözést felfüggesztek, amíg tanaszóba vagy más általa megjelölt helyen tartózkodik fegyvertelenül, a közrendellen ellen nem véd, és kezét senkire sem emeli. Joel Clifford nevada állam kormányzója. Tom átfutotta az írást és zsebre tette. Egyetlen kikötésem, hogy a fivéremmel rendesen bánjanak. Efelől nyugodt lehetsz. Úgy lesz itt, mint a vendége. És most. A sheriff meglepetten nézett az asztalra. Tom Willer mindkét revolverét letett eléje. Most csak fel kellene emelni az egyiket, és a sok gúny és megaláztatás, amit eltűlt ezért a fiúje. Sötét lett. Enyhélég vonatot érzett, de sem a lépés, sem az ajtó nyílását nem hallotta. Csak pulcsa szemek zöldes villanását látta távolodni egy másodperc töredékéig, és tudta jól, hogy most már hiába van nála a vérestom revolvere, mert a hosszú macska léptekkel ez a csodálatosan fürgetes pillanatok alatt úgy tűnik el, mintha felszívódna a sötétben.